Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'lu Yang saya muliakan para ikhwan dan akhwat Tama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Pada kesempatan ini kita dapat duduk di tempat yang penuh berkah ini Dalam rangka menimba ilmu Mendengarkan kala Allah dan kala Rasulullah Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan orang-orang yang dapat mengamalkannya salawat dan salam hendaklah senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita nabiur rahmah syafi'un washafa muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita membawa misi Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak ada yang diibadati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata semoga Allah memudahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala hal para ikhwan yang dimuliakan Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini izinkan kita menyelami sebagian episode daripada kehidupan-kehidupan yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan bacakan satu hadis yang telah didirikan oleh Imam Al Bukhari Tabarku, Ta dan juga Imam Muslim bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW bagaimana pernah peniknya bagaimana para isi-isi Rasulullah SAW yang merupakan sebaik-baik wanita yang Allah pilih sebagai pendamping nabinya. Ternyata mereka juga manusia. Ternyata mereka juga ada kehilafan, kekeliruan, ada kecemburuan, dan seterusnya. Kita bermohon kepada Allah. Semoga kajian ini menantangkan bagi kita manfaat. Menjadikan cerminan bagi kita di dalam kehidupan berumah tangga. Dan semoga Allah Jalla wa'ala... Memudahkan kita untuk mengambil berbagai macam ragam faidah-faidah ilmiah dari perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan istri-istrinya. Berkata Imam Al Bukhari R.A. dengan sanadnya An Aisyah radhiyallahu anha dari ibunda Ummul Muslimin Aisyah semoga Allah meridzoinya. Anna nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna hizbaini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika wafat memiliki 9 orang istri dan seluruhnya 11 jumlahnya sebagian wafat sebelum beliau wafat adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya walaupun jumlahnya banyak tapi mereka, ibu-ibu di atas Terbagi menjadi dua Bagian, dua kelompok Ya Aisyah menyebutkan dengan ucapan Hizbaini Dua hizib Ya, ternyata berkelompok juga Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah kerennya geng Jadi istri Nabi S.A.W itu memiliki Berapa geng dua gengnya fahizbun fihi aisyah hafsah safiyyah wa saudah satu geng maka geng yang satu ini isinya adalah aisyah hafsah safiyyah dan saudah wal hizb al akhir adapun geng yang kedua ummu salamah Kuasa Irunsahir Rosulillah dan seisi yang lain, Ummu Salamah Zainab, ya, bintu Jahsin, kemudian Juairiah, ya, kemudian juga Safiyah, e, enggak Safiyah di genggah Aisyah dan lain-lainnya. Jadi mereka berkubu dua kubu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang-orang Islam, kaum Muslimin, mereka mengetahui betapa kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, begitu kuatnya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha. Warthohah. Orang-orang Islam tahu Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Apa efeknya? Jika ada ada haram hadiah, yudiu an yudiya ila Rasulullah S.A.W. Akhara ha. Karena itulah mereka ketika ingin memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa makanan, minuman dan lain-lainnya untuk menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencari hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasanya menunggu. Tatkala Nabi ada pada giliran Aisyah radhiyallahu anha warohma. Jadi tidak mereka beri hadiah kecuali tatkala mereka tahu hari itu Nabi sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha warohma. Hatta idha kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fi bayti Aisyah Ba'atha Sahibul hadiyyati ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fi bayti Aisyah Maka takkala Nabi berada Pada giliran rumah Aisyah Maka ketika itulah Biasanya Para sahabat menghantarkan Hadiah-hadiah kepada -hadiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak menerima sedekah tapi Nabi menerima hadiah. Para sahabat tahu itu perbezaan antara sedekah dan hadiah. Hadiah diberikan karena kecintaan seseorang kepada orang lain untuk memuliakannya, yaitu hadiah. Sedekah biasanya diberikan seorang kepada orang lain, ya dalam rangka takhurum mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan biasanya diberikan itu orang yang memang layak menerima sedekah. Biasanya fakir, miskin. Ya, yang membutuhkan, Yang membutuhkan. Adapun hadiah tidak. Bukan masalah membutuhkan atau tidak membutuhkan, tapi karena pemuliakan, penghormatan, kecintaan. Jadi para sahabat menunggu hari Aisyah. Ketika Rasulullah ada pada hari Aisyah di rumah Aisyah, ketika itulah mereka berlomba-lomba mencari nabi sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan hadiah-hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafid riwayatnya karena nasuah tahrroh Nabi hadiah umi-umi kata Aisyah orang-orang itu biasanya menunggu hari Rasulullah ada pada rumahku atau pada giliranku barulah mereka memberikan hadiah. Berarti ketika Rasulullah di rumah istri-istri yang lain mereka tidak berikan hadiah. Subhanallah karena mereka tahu Nabi itu akan merasa sukacita ketika berada di rumah Aisyah. Ya, ketika itulah mereka berlomba-lomba membuat hati Nabi senang sallallahu alaihi wasallam. Yabtaghuna biha aw yabtaghuna bidzalika mardat Rasulillah. Tujuan para sahabat tidak lain tidak bukan kecuali ingin mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu jika Rasul rida kepada mereka, Allah akan rida kepada mereka. Sebaliknya mereka khawatir Andai kata Rasulullah murka kepada mereka Allah pun murka kepada mereka Subhanallah Dan mencari keritaan Rasulullah adalah ibadah Mencari kecintaan Nabi adalah ibadah Dah bahkan mencintai Nabi adalah merupakan ibadah Membenci Nabi adalah merupakan kekufuran Ia adhan billah Fakallam hizb Ummi Salamah. Maka melihat keadaan ini, maka berkata-katalah geng Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah gengnya di antaranya adalah Zainab. Ya, dan lain-lainnya. Zainab, Zainab, Juwairiyah, Ummu Habibah. Ini gengnya Ummu Salamah. Subhanallah Fakulna Ya Ummah Salamah Maka mereka pun berdiskusi Keluarlah ketika Terstatement Wahai Ummu Salamah Wallahi Inna al-Nasa Yataharrawna bihadayahum Yawma Aisyah Sungguh manusia Sengaja mereka menanti tak kala memberikan hadiah ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Wa inna nuridul khairah kama turidu. Sungguh kami pun menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan sebagaimana yang diingini oleh Aisyah. Kami pun menginginkan kalaulah pada masa kami di rumah pada masa rasul di rumah kami. Kau muslimin menghantarkan hadiah-hadiah mereka Ke rumah-rumah kami juga Agar kami pun mendapatkan kebaikan Sebagaimana dia mendapatkan kebaikan Agar Rasulullah SAW bersenang Ya Dan kami pun bersenang Terkala hadiah dihantarkan ke rumah-rumah kami Artinya bahasa kita Janganlah di rumah Aisyah saja Pasti rumah kita Mereka pun mau juga lah memberikan hadiah kami kan juga isi Nabi Bukan dia saja isi Nabi Itulah bahasa kita Bahanallah Ini ungkapan siapa? Gengnya siapa? Umm Salamah Dan pemimpin geng ini masing-masing ada pemimpinnya Kalau Aisyah ya, Dan gengnya Dia pemimpinnya Ada pun Umm Salamah Dan gengnya Zainab pemimpinnya Jadi ini prakarsa Zainab Zainab yang berkata sebagai pemimpin geng Ummu Salamah Kamu lihat Orang-orang tidak memberikan kepada kita hadiah Pada masa Rasulullah Berada di rumah kita Mereka menunggu pada hari Aisyah Kita pun ingin kebaikan sebagaimana Aisyah Kemudian Apa kata Zainab Ummu Salamah Kallimi Rasulullah Yukallim an-nas Cubalah engkau berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia itu bicara kepada manusia kepada para sahabat-sahabatnya. Fayaqulu agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada para sahabatnya, manaradaan yuhdiya ila rasulillahi hadiyan, faliyuhdihi itu kahna min Agar Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku yang mau Memantarkan hadiah Antar saja di mana aku berada Jangan tunggu-tunggu hari Aisyah Ya Ini permintaan siapa tadi? Zainab Supaya Ummu Salamah Ya ini berbicara kepada Nabi SAW Jadi duta mereka Ummu Salamah Ya Subhanallah jadi mereka mengutus Ummu Salamah untuk misi ini. Supaya Nabi ngomong kepada kaum muslimin. Agar kaum muslimin, jangan pilih-pilih bululah. Dimanapun Nabi berada, sudah antara jadinya. Jangan nunggu hari Aisyah dulu. Subhanallah. فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَهْ بِمَا قُلْنَا Maka tergala Rasulullah datang giliran Ummu Salamah Ummu Salimah, Ummu Salamah Salama pun melaporkan keinginan isteri-isteri isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamnya kulla sya'an, Nabi tidak memberikan komentar apapun. Datang Ummu Salamah bang, aku ini diutus oleh isteri isterimu juga. Ini bahasa kita nih ya. Mereka minta kalau dapat engkau bilanglah kepada istri-istri. Kepada kaum muslimin. Jangan tunggu-tunggu hari ketika Aisyah. Engkau berada di sana. Baru mereka mengantarkan hadiah-hadiah mereka. Tidaklah mereka juga adillah. Dimanapun engkau berada. Antar hadiah antar saja. Jangan nunggu-nunggu sampai pada hari Aisyah. Itulah bahasa kita. Dan Nabi tidak menjawab apapun juga. Nabi tidak beri komentar. Sepatah kata pun Nabi enggak jawab, didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang, ya, berbagai macam omongan-omongan istri, terkadang enggak perlu suami menanggapinya, diamkan saja, anggap angin. Jika andai kata dijawab, malah mendatangkan masalah. Itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, dia diam. Ya, kenapa Nabi diam? Di antara perkataan para ulama-ulama, Nabi diam, tidak berkomentar. Subhanallah karena masalah hadiah itu, keinginan orang, Nabi tidak pernah minta hadiah. Terserah orang mau memberikan hadiah kapan, ketika Rasulullah di mana, terserah kepada manusia. Kalaulah Dia membilangkan kepada sahabatnya sahabat-sahabatku. Kalau beri hadiah kepadaku jangan di rumah Aisyah saja. Nabi suka enggak layak dia minta-minta hadiah kepada sahabatnya. Enggak layak dia proklamirkan wahai sahabat-sahabat, siapa nih memberi hadiah? Tunggu ya. Dimanapun aku berada berikan jangan rumah eh, enggak layak. Jadi Nabi enggak komentar dan diam. Kenapa? Terserah orang mau di mana memberi hadiah, kapan memberi hadiah, dengan apa dia beri hadiah, kenapa harus dibilangkan, harus diungkapkan kepada mereka, Seolah-olah Nabi meminta minta hadiah dan enggak layak Nabi minta minta hadiah nah, orang orang seperti Nabi enggak layak minta minta dikasihani manusia minta minta hadiah enggak, bagaimana sebagian orang ya senang dia minta minta hadiah, subhanallah. Jadi karena itu Nabi diam. <tuh> Kemudian kita lanjutkan. Muftirwayatin Fa'aratu Anha dan berikut lainnya. Nabi tidak menanggapinya, berpaling darinya. Fa'aratu Anha. Setelah itu datanglah istri-istri Nabi bertanya kepada Ummu Salamah bagaimana misimu? Berhasil enggak? Subhanallah mereka tagih. Faqalat ma qala li Maka berkata Ummu Salamah, Nabi enggak beri komentar apapun padaku. Dia diam. Ya. Faqulna laha enggak gerageng ini. Mereka kembali berkata kepada Ummu Salamah, fakallimihi. Coba aku lagi. Sekali lagi ditahukan dia. Mungkin ketika itu dia lagi enggak konsen. Tunggu beritahukan sekali lagi ya enggak cerah mereka qalat berkata ummu salamah fakallamtuhu hina darai faqalat fakallamtuhu hina darai ilaiha aidan berkata aisyah meriwayatkan hadis ini maka ummu salamah kembali Mengadukan hal ini kepada Nabi Sallallam ketika Nabi ada di rumahnya pada gilirannya. Falam yakurlaha syi'an. Tetap Nabi tidak menjawab apapun juah, tanpa ada komentar, no comment. Subhanallah. Wafiruatin qalat fa'arzoo anni dalam riwayat Nabi berkata Ummu Salamah beliau kembali berpaling dariku. Fasa al-naha. Esoknya datang lagi istri-istri Nabi ke rumah Ummu Salamah menagih, "Bagaimana misimu?" Ini menunjukkan mereka berkumpul satu sama lain. Subhanallah. Dalam kehidupan bermadu ketika seorang suami memiliki lebih daripada satu istrinya, adalah hal yang baik andai kata istri-istri dapat berkumpul bersama. Ya? Dalam satu momen berkumpul bersama Sungguh tercela anda yang kata keduanya Tidak dapat disatukan Ya tidak dapat Bertemu dan seterusnya Ini menunjukkan ada yang salah Dalam niat-niat mereka Dalam hati-hati mereka Dalam pemahaman agama mereka Sebagaimana isi Rasulullah Mereka kumpul-kumpul mereka datang ke rumah yang lain Kemudian Subhanallah Faqalat ma qala berkata Ummu Salamah tetap Nabi tidak beri komentar apapun kepadamu Taqulnalah kallimihi tidaklah mereka jerah kembali Ummu Salamah misimu belum selesai kembali kau omongkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yukallimaki sampai dia ngomong jangan biarkan dia diam lagi sampai dia bicara subhanallah Fadaro ilaiha Kembalilah Datang giliran Ummu Salamah Subhanallah Antum tahu Berapa hari sekali Rasulullah akan ketemu dengan sisrinya Dalam bermalam Hah? Berapa kali? Sembilan hari sekali Jadi bersabar Sembilan hari Ummu Salamah Menunggu giliran Dirinya didatangi Rasulullah SAW Ya Ya Sembilan hari lewat Tunggu yang kedua Lewat lagi tunggu Untuk menunggu yang ketiga ini Dia harus menunggu rentang waktu sembilan hari Karena Nabi membagi-bagikan secara adil Malamnya kepada seluruh istri-istrinya Walaupun akhirnya saudah Memberikan jatah malamnya kepada Aisyah Jadilah Aisyah ya Dua malam Karena malamnya Saudah diberikan kepada Aisyah Untuk mencari Rasulullah Allah Akbar Saya sangat takjub kepada Saudah bintu Zem'ah Bagaimana dia rela Untuk mencari suaminya Dia berikan malamnya kepada Aisyah Allah Akbar Dia melihat dirinya telah menua Dia tidak begitu butuh Sebagaimana butuhnya wanita-wanita muda kepada suaminya dia katakan ya Rasulullah malamku ku berikan kepada Aisyah Allahu akbar makanya Aisyah begitu mencintai Saudah radhiyallahu anha Jadi selama sembilan malam ditunggu oleh Ummu Salamah kembali Rasulullah datang pada gilirannya fakallamathu Subhanallah Qalat fa arada anni falamma kana fi salithah dhakartu lahu fa qala Kali yang ketiga ini kembali dia katakan oh ya Rasulullah istri-istrimu itu mengutusku mengatakan kepadamu agar engkau hendaklah berkata kepada kaum muslimin adillah mereka kalau memberi-beri hadiah jangan di rumah Aisyah saja Dimanapun engkau berada berilah hadiah Subhanallah padahal masalahnya bukan masalah adil enggak adil Nabi Adil membagi malam-malamnya semua semua istrinya tahu dalam hal nafkah Nabi membagi adil dalam jatah nafkah malam pemberian-pemberian lainnya pakaian seterusnya Rasulullah memberikan secara adil walaupun para ulama berselisih apakah wajib bagi Nabi membagi malam-malam yang adil sebagian besar orang mengatakan tidak wajib bagi Nabi berlaku adil tapi dia contoh surat Allah dan dia tetap melaksanakan dengan seadil-adilnya sehingga dialah yang berkata mengadu kepada Allah tentang kecintaannya tidak dapat dia bagi rata kepada seluruh isinya dia berkata, Allahumma hadza qasami fi ma amliku fala talumni fi ma tum fi ma tamliku wala amliku. Wahai Tuhan, Duhai Allah, hadza inilah yang mampuku bagi-bagikan kepada isrigu. Maksudnya dari isy nafkah bermalam tapi janganlah kau cela aku dalam hal yang bukanlah milikku tapi engkau yang memilikinya. Maksudnya apa? Hati. Hati kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Dan Allah Maha Kuasa membolak balikkan yang Allah membuat kita cinta kepada sebagian orang, lebih cinta kepada sebagian lainnya, membenci sebagian orang, membenci sebagian lainnya. Hati jualah, ya kata Allah kepada. Nabi, walau infakta maafil ardh jamia, ma alfata بين قلوبهم. Walakin Allah alfah Kalau seluruh bumi ini diinfakkan oleh Muhyi Muhammad untuk mencari hati para sahabat-sahabat mukar mereka mau bersatu padu, tidak akan dapat bersatu padu. Menunjukkan hati perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isi nabi juga tahu, Rasulullah adil. Jadi di sini masalahnya, enggak ada salah Rasulullah S.A.S. Bukan dia yang minta kepada kaum Muslimin agar diberikan di hari Aisyah. Enggak pernah dia minta-minta hadiah ya. Dan enggak layak jika dia ngomong hal ini di tengah-tengah manusia. Wahai ya sahabat-sahabatku, kalau beri hadiah, tunggu, jangan tunggu hari Aisyah. Kapanpun, dimanapun, antarkanlah dia. Enggak layak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kali yang ketiga ini, maka Rasulullah pun menjawab. Keknya harus dijawab. Kalau enggak, enggak saya selesai, selesai, selesai Tuntutan ini berkata Rasulullah La tu'zini fi Aisyah Wahai Umum Salamah Tolong sekali Jangan lagi kau sakiti aku Tentang sikapku terhadap Pak Aisyah ini Jangan kau sakiti aku La tu'zini Fa'innal wahyah Ini kata Nabi Dia berikan alasan Fa innal wahyulam yakinii wa ana fi thawbi mroatin illa Aisyah sesungguhnya tidak pernah datang wahyu ya ketika aku bersama istriku ketika aku dalam selimut istriku kecuali ketika aku bersama Aisyah tidak pernah ada turun wahyu ketika aku bersama kalian tapi turun wahyu ketika aku bersama Aisyah dalam selimut Aisyah subhanallah artinya apa Rasulullah seolah-olah mengatakan Allah yang telah mengutamakan dia daripada kalian Salahkah aku ketika aku mencintainya lebih Dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya Dan jujur kadang-kadang kita mencintai anak-anak kita yang memiliki apa? Lebih keutamaan daripada anak-anak yang lainnya Membuat kita lebih cinta kepadanya Ya? maka tidak akan mungkin seorang laki-laki itu mampu dengan adil membagi cintanya hatta kepada semua anaknya dengan rata. Jangankan istri isinya kepada anaknya pun tidak akan mungkin dia mampu menjaga yakni memberikan cintanya secara rata mustahil. Pasti akan diberikan kepada satu orang di antara mereka dua orang lebih dibandingkan lainnya karena keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana Yakub mencintai siapa? Yusuf alaihi wasallam. Dengan keutamaan yang ia miliki. Jadi kata Aisyah jangan kau sakiti saya lagi dengan kata-kata ini terhadap sikap saya terhadap Aisyah subhanallah karena sungguh wahyu tidak pernah datang kepada aku terkala aku berada bersama kalian dalam selimut-selimut kalian kecuali ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha r.a wa fi riwayatin dalam riwayat lainnya fa innahu wallahi ma nazala alayyal wahyu wa anafi lihaa fi muratin min kunna ghairaha Sungguh saya demi Allah tidak pernah datang kepada saya wahyu Tadkal aku berada bersama kalian dalam selimut-selimut kalian Kecuali tadkal aku bersamanya Kala seketika berkatalah Ummu Salamah Tahu lah Ummu Salamah Oh ternyata ini komentar Nabi Dia pun sadar dari kesalahannya Katafaku tu atubu ilallahimin azakah ya Rasulullah. Sungguh saya bertobat kepada Allah karena saya telah menyakiti dirimu ya Rasulullah. Allahakbar. Ini menunjukkan kepada kita betapa cepatnya para istri Nabi kembali kepada kebenaran. Rasulullah saya bertobat kepada Allah jikalau saya telah menyakiti hatimu. Begitulah seharusnya istri-istri teladan. Kalau andai kata dia melihat ternyata dia salah kepada suami dalam bersikap. Mungkin kurang bersyukur, mungkin banyak menuntut, suaminya marah, secepatnya dia minta maaf kepada suaminya, jangan dibiarkan lama-lama, datang kepada suami maaflah mas, maaflah abang, jika saya menyakiti hati abang, saya bertobat kepada Allah Swt. Ini yang dilakukan oleh ibu-ibu salihah, istri-istri teladan subhanallah, jangan dibiarkan berhari-hari sesegera mungkin jangan buat suami marah kepada anda wallahi, satu malam suami anda tidak rido kepada anda, andai kata anda meninggal bagaimana nasib anda subhanallah sementara suami adalah merupakan pintu bagi saya untuk meraih surga Allah atau sebaliknya pintu untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah sikap Ummul Mukminin Umm Salamah. Seketika dia berkata ya Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah dan saya mohon maaf kepada Anda jikalau saya telah menyakiti Anda. Allahu Akbar. Rasulullah walaupun dia Rasul, dia manusia, dia punya perasaan, dia merasa tersakiti, dia merasa tersinggung sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Kita lanjutkan. Belum selesai ini. Lanjut. Tahib. "Tsumma innahunna da'awna Fatimah bint Rasulillah." Ternyata enggak puas geng ini. Enggak mempan ngomong selama, kayaknya kita cari jalur lain, jalan lain nih. Jalur lain nih. Seribu, apa, seribu jalan apa menuju Roma, kata mereka tidak bisa melalui jalur Umm Salamah coba kita lihat siapa yang dekat dengan oh, putrinya, yang paling dicintainya mereka panggil putri Nabi SAW Fatimah subhanallah, jadi usaha mereka ini tidak pernah putus asa, begitulah perempuan wallahi, kalau andai kata menuntut, tidak dikabulkan segala macam cara dia buat hari ini gak tembus, besok besok gak dapat lusa ya dari minta biasa-biasa setengah menangis menangis benaran begitulah makanya sampai dapat dan laki-laki kalau udah melihat air mata perempuan luluh hatinya dah lah di pening kepala abang oke okay lah abang bikin koin-koin ya, sabar jalan terakhirnya mereka ini. Wanita-wanita ini ahli diplomat, di, diplomat semua mereka ini, ahli berdiplomatik mereka ini. Subhanallah. Ya kan Ibu-ibu? Di atas <laughs> Subhanallah. Terlanjutkan. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kirimlah Fatimah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Wa fi riwayat muallaqatin berkata imam al-Bani dalam riwayat Ibnu al-Bukhari secara ta'liqan fastazana Fatima maka Fatima minta izin untuk masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi dan dia pun Setibanya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari mengatakan dia dapat Nabi sedang santai bersama istrinya Aisyah ketika itu. Ya, dengan selimut istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Mereka sedang santai-santai di rumah. Maka berkata ketika itu Fatimah, "Inna agah yansud nakallaha al-'adla fi binti Abi Bakrin Subhanallah Fakallamat hu Berkatalah ketika itu Fatimah <coughs> Wahai Rasulullah Sesungguhnya istri isterimu Semuanya mereka sepakat Meminta aku datang menemuimu Agar engkau dapat berlaku adil Terhadap sikapmu yang kau lebihkan Kepada bintu, kepada putri Abu Bakar Siddiq bintu Ibnu Abi Kuhafah Maka hendaklah berlaku adil Jangan berlebihan Kepadanya Kemudian Kembalilah Fatimah mengungkapkan Wahai oh, ayah istri-istri Ayah datang kepada saya Mereka minta agar ayah adil Dalam perkara Perkara ini Jangan berlebihan Ya kepada Putri Abu Bakar Siddiq ini Kalau anda Sedang berada di rumah Istri-istri pun jua, Biarkan para sahabat Suruh mereka untuk memberikan kepada anda hadiah Dimanapun anda berada Jangan ditunda-tunda nunggu hari Hari Aisyah Subhanallah Faqala. Terkala yang ngomong putrinya nabi langsung memberikan jawaban komentar ya bunayyah wahai putriku ala tuhibbina ma uhibbu apakah engkau tak mampu mencintai apa yang ku cintai sudikah kiranya dirimu mencintai apa yang ku cintai subhanallah Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mencintai apa yang dicintai orang tuanya. Mencintai siapa yang dicintai orang tuanya. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Wahai putriku, tidak akan engkau sudi mencintai siapa yang cintai. Subhanallah. Qalat bala, berkata Fatimah, "Tentu aku akan mencintai siapa yang Anda cintai wahai ayahanda." Subhanallah. Farajat ilahin misi pun gagal misinya gatot gagal total pulanglah dia kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian fakhabaratuhna dia beritahukan semuanya dialog antara dirinya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayahnya. Fakulna tidak pernah mereka merasa puas untuk menuntut sampai terwujud tuntutan mereka. Kembali geng ini berkata kepada Fatimah Irji ilaihi Sudilah engkau kembali ke ayahmu itu. Bilang sama dia lagi. Tantah yang kedua kali tembus, enggak pernah mereka jenuh, tetap berusaha. Fa'abat antarji'a. Fatimah mengatakan enggak, saya tidak akan pernah kembali lagi kepadanya. Dalam hal ini, cerbah Nallah, karena telah mengetahui prinsip Nabi saw dan dia tidak ingin membuat ayahnya marah kepadanya. Subhanallah betapa dia mencintai ayahnya. Wallahi ketika kecil, masih gadis kecil Fatimah, dia yang bersihkan di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran tatkala pembesar-pembesar Quraisy meletakkan di punggung Nabi kotoran ketika Nabi sedang sujud solat dia yang bersihkan, dia yang makin menyumpah serapah orang-orang yang telah tidak berbuat tidak senonoh kepada ayahnya. Inilah Fatimah. Subhanallah kata Fatimah tidak, saya tidak akan pernah mau kembali kepada beliau dalam hal ini subhanallah faarsalna Zainab bintah Jahsin mereka enggak merasa cukup sampai di situ, perjuangan mereka maka mereka mengutus pimpinan mereka Zainab bintah Jahsin boleh jadi skenario ini Zainab yang mengatur Ketika gagal-gagal, kayaknya dia harus turun tangan. Subhanallah. Zainab, dia bukan wanita biasa. Dia putri bangsawan. Oh, ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib Subhanallah. Ya. Jadi dia anak bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy dan kisahnya ma'ruf tatkala nabi memerintahkan dia untuk menerima pinangan siapa Zaid bin Haritsah ya betapa beratnya Zainab menerima pinangan Zaid bin Haritsah kenapa dia melihat ini anak angkat nabi Muhammad aku pembesar memiliki nasab keturunan yang mulia bahwa dia menerima pinangan Zainab pinangan Zaid bin Haritsah anak angkat nabi tapi ketika datang perintah dari nabi berupa perintah dia enggak ada jalan kecuali harus terima keputusan dari nabi sallallahu alaihi wasallam karena perintah dia pun menerima pinangan Zaid mereka pun menikah dan ternyata dalam perjalanan pernikahan mereka tidak langgeng Tetap Zainab dan Zaid tidak dapat disatukan sebagaimana biasanya suami istri Tetap Zainab enggak nyaman dengan Zaid, Zaid enggak nyaman dengan Zainab. Semuanya dalam ketentuan Allah. Allah yang mengaturnya. Agar kalau Zainab ini diceraikan oleh Zaid dan dinikahkan Allah kepada Zainab untuk merubah tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat sama ama anak kandung. Istri anak angkat dalam masa jahiliyah sama dengan istri anak kandung yang tidak boleh dinikahin. Maka Islam ingin merubah tradisi jahiliyah ini. Anak angkat bukan anak kandung. Istrinya bukanlah merupakan menantu kandung, tidak. Ya, kata Allah falamma qadha Zaidun minha wa tara zawajnakaha. Tatkala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Apa kata Zainab? Kalian semua si nabi dinikahkan wali-wali kalian. Aku nih Allah menikahkan dari atas langit langsung. Maka dia berbangga dengan keutamaan ini. Subhanallah Semua kalian wali kalian menikahkan aku tidak. Allah langsung yang menikahkan aku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Aisyah. Tidak ada esensi nabi yang dapat menyamai ku sisi cintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang kira-kira dapat menyamai Aisyah adalah Zainab. Ya? Yang lain semuanya kertas Aisyah, semuanya di bawah itu. Pesaing tangguh gua siapa? Pesaingnya Zainab. Dan Aisyah walaupun dia bermadu dengan Zainab, tetap dia sebutkan keutamaan Zainab alangkah baiknya Zainab, dermawannya Zainab. Betapa kuatnya dalam berimpak, Subhanallah. Jujur dia mengatakan kelebihan Zainab. Jadi siapa sekali ini yang berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Zainab bintu Jahash, Subhanallah. Faatatuh, maka datanglah Zainab ke rumah Nabi. Takal Nabi berada di rumah, Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Ini menunjukkan kepada kita Setiap istri Nabi Memiliki tempat-tempat yang terpisah-pisah Sendiri-sendiri Karena itulah hukum asalnya dalam berpoligami hendaklah seorang laki-laki menempatkan istrinya Pada tempat masing-masing tidak disatukan Ya Bagaimana jika disatukan? Kalau disatukan Andai kata mereka rela Boleh kalau ini kata-kata tidak rela enggak boleh Disatukan boleh jika mereka rela Dengan segala macam konsekuensi tentunya Subhanallah Datanglah Zainab ke rumah Aisyah Terkala Nabi sedang berada di sana pada gilirannya Subhanallah Fa'agladat Wa qalat Maka dia berkata dengan lantangnya Kenapa dia berani berkata dengan lantangnya Dia tahu Aku ini putih daripada bibinya dia Dia tahu kelebihannya Dia tahu keutamannya Maka dia lebih berani dibandingkan istri-istri Nabi lainnya Kadang-kadang istri itu Kalau punya kelebihan Dia lebih berani Dibandingkan yang tidak memiliki kelebihan Ya, sebagaimana Zainab demikian. Dia tahu dia memiliki kelebihan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah putri daripada bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Quraisy dan seterusnya. Dari Bani Hashim Wa qalat berkatalah ketika itu Zainab, "Inna ni sa'aka" Yansudnaka Allah al-adla Fi binti Abi Kuhafah Sungguh Istri-istrimu Menuntut Agar engkau berlaku adil Dalam bersikap Jangan berlebihan terhadap putri Ibnu Abi Kuhafah ini Maksudnya siapa? Abu Bakar Karena bapaknya Abu Bakar Kunianya adalah Abu Kuhafah Namanya adalah Uthman dipanggil Abu Quhafah hendaklah berlaku adil pada anak Abu Quhafah ini pada putri anak Abu Quhafah ini maksudnya adalah anak Abu Bakar Siddiq Subhanallah farfa'at sawtaha maka dia dengan lantangnya mengangkat suara hatta tanawarat Aisyah ketika itu dia mulai sebut-sebut Aisyah mentang-mentang kamu, mentang-mentang <girly> subhanallah dia angkat suaranya ya <tuh> Aisyah sedang luduh diam ya fasa badha tidak sanggup lagi Zainab dia caci Aisyah, mentang-mentang kau seperti ini, tapi biasalah kalau aneh kata dua mahu bertemu subhanallah Aisyah diam dalam beberapa riwayat Aisyah melirik kepada mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat kepada Aisyah. Aisyah mencari-cari. Kira-kira Nabi marah ke anda kataku jawab. Dia lirik mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia lihat Nabi mengizinkan dia menjawab. Dia tahu. Dan dia menunjukkan orang bijak dapat melihat dari wajah, dari sikap istri yang bijak dapat melihat raut suaminya ketika suaminya marah ketika suaminya rida sungguh celaka terkala seorang suami punya istri yang bebal tidak tahu suaminya sedang marah, tidak tahu suaminya sedang bahagia, tidak tahu suaminya sedang senyum, sedang merintih tidak tahu dia Di bantainya saja, dibantainya ah, ini wanita yang kacau ini ya Suami pulang lagi letih-letih, datang bawa masalah. Ini perempuan yang enggak paham keadaan, dia enggak bisa melihat wajah suami yang sedang rito, sedang marah, sedang sedih, sedang berbahagia. Kadang suami bahagia dia sedih, suami sedih dia berbahagia tertawa-tawa, enggak nyambung ini. subhanallah Maka Aisyah melihat dari wajah Nabi Sallallahu Sallam. Dia lihat mata Nabi. Dizinkan suamiku enggak ya? Nabi izinkan enggak saya jawab? Dia lihat Nabi mengizinkan Subhanallah Dalam reyat muslim Dalam beberapa riwayat Nabi bahkan berkata Aisyah Enggak kau jawab Apa yang dia katakan itu Dalam beberapa riwayat Nabi suruh Aisyah Enggak kau jawab dia? Oh disuruh jawab Oke okay lah ya Subhanallah Ketika Nabi izinkan Bahkan disuruh Nabi jawab Allahuakbar Ya dalam riwayat ini, hatta inna Rasulullah S.A.S. layandur ila Aisyah hal takalam. Abi melihat Aisyah kira-kira mau bicara, enggak menjawab ini. Kala fatagallamat Aisyah, maka seketika Aisyah pun bangun dan dia pun berbicara dengan lantang. Tarudu ala Zainab. Membantah Zainab apa yang dia katakan. Hatta as katadha. sampai Zainab terdiam, terbungkam di bahasa. Sampai sampai tangan Muslim hatta jafarikuha sampai kering air liur, ludah Zainab nggak ada lagi yang mau diucapkan. Dibantai sama Ismail habis habisan, terdiam dia. Bahaya. Subhanallah. Eh orang cerdik. Dia sangat mengetahui bagaimana cara berkata-kata, bagaimana berdebat. Dia warisi daripada ayahnya cerdik yang pintar. Subhanallah. Terdiamlah Zainab. Subhanallah. Qalat maka berkata Aisyah. Penatran Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam ila Aisyah. Nabi pun melihat kepada Aisyah dengan tersenyum. Waqala mi berkata. innaha Bintu Abu Bakar. Wahai Zainab, yang jadi lawanmu itu bukan sembarang orang, tu anak putih Abu Bakar itu. Itu anak Abu Bakar itu putih Abu Bakar. Subhanallah. Akhirnya Zainab pun pulang, gagalah misinya. Dia pun terdiam. Subhanallah. Apakah setelah itu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tetap antar isinya. Jadi peperangan tidak. Mereka tahu, mereka sadar. Setelah itu dia pun sadar. Kembalilah rumah tangga Rasulullah S.A.W. Kembali sebagaimana biasanya. Subhanallah. Jadi bukanlah salah Nabi S.A.W. Ketika kaum Muslimin menghantarkan hadiah-hadiah ke rumah Nabi yang mulia S.A.W. Allah Wabarakatuh. Banyak sekali sebenarnya yang dapat kita ambil daripada hadis ini berupa faida-faida ilmiah yang jelas hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Aisyah Raja Allah sebagaimana kata Nabi tidak pernah saya dapat wahyu di tempat-tempat kalian dalam selimut kalian sebagaimana saya dapat wahyu ketika bersama dirinya banyak keutamannya bahkan Rasulullah wafat kata Aisyah ma'kubita Rasulullah SAW illa baina sahari wal illa baina sahari Ya, kata, kata Aisyah Rasulullah kata, 'Wahsudri, tidaklah wafat Rasulullah kecuali berada pada pangkuanku'. Subhanallah. Kata Aisyah, bahkan ketika Rasulullah saw wafat, air liur Aisyah dan air liur Rasulullah bercampur dalam siwak. Ketika Rasul sakit, dia melihat saudaranya Aisyah datang bawa siwak. Rasulullah melihat siwak, dia ingin bersiwak, maka datanglah Aisyah meminta siwak tersebut di kulam Aisyah, dipecahkan, dihancurkan, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Buni Rasulullah pun bersiwak dengan siwak yang telah dipakai oleh Aisyah dihancurkan oleh Aisyah. Banyak sekali keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya kalaulah keutamaan Aisyah dengan seluruh yani, kaum muslimah bagaikan keutamaan makanan berkuah dengan makanan yang tidak berkuah. Banyak sekali keutamaannya. Subhanallah. Dan dialah satu-satunya wanita yang disucikan Allah dari langit ketujuh dalam kisah haditsul ifki." Kemudian dengan ringkas kita akan sebutkan keutamaan-keutamaannya. Yang dituntut yang kedua, faedah kedua, yang dituntut dari suami ketika berpoligami adalah hendaklah adil dalam hal pembagian malam, pembagian nafkah, adapun kecintaan tidak akan mungkin seorang laki-laki dapat bagi sama. Subhanallah. Itulah yang Allah masukkan dalam firman-Nya, "Walan tastati'u an ta'dilu ta bainan nisa'i walau harastum tidak akan mungkin kalian mampu berlaku adil Rabb isi kalian walaupun kalian telah berupaya semaksimal mungkin ya walan tastati'u an ta'dilu bainan sayi walau harastum fala tamilukum al-mail tapi janganlah terlampau condong kepada satu seorang mengabaikan yang lainnya subhanallah ini yang Allah katakan kemudian di antara bentuk faidah yang kita ambil bahasanya hendaklah kita berusaha, ya, mendatangkan kebahagiaan kepada orang pada waktu dia berbahagia dan berikan kepadanya hadiah-hadiah, ucapan-ucapan bahagia. Kenapa para sahabat memberikan hadiah di rumah Aisyah? Karena ketika kita rasa bahagia bersuka cita ketika berada di rumah Aisyah. Maka kebahagiaan Nabi semakin bertambah-tambah dengan adanya kedatangan hadiah-hadiah daripada sahabat. Karena itulah tidaklah salah andai kata kita datang menghadiri resepsi pernikahan kita membawakan hadiah mengantarnya, enggak salah. Bahkan ini dia Kita datang menyambut orang sedang berbahagia, menikah, punya anak dengan ucapan-ucapan yang membuat dia bahagia selamat hidup baru akhir doakan dia dengan doa ya Rasulullah Jalgan selamat punya anak, berikan kepadanya hadiah bawa kado, bukan hal tercela, itu daripada Islam subhanallah kemudian dalam jani hadis ini terkandung ya faidah bahwasannya yang namanya wanita pasti punya rasa cemburu meskipun isi-isi Nabi SAW pasti akan ada selama-lamanya persaingan antara istri-istri walaupun demikian janganlah sampai melampaui batas, sehingga melanggar apa-apa yang telah digariskan oleh Allah SWT dan isi-isi Nabi SAW ketika mereka dibenarkan Nabi mereka pun lurus mereka enggak melanggar Ketika diingatkan mereka pun sadar. Subhanallah. Persaingan pasti ada. Tapi jangan sampai melampaui batas. Persaingan yang tidak sehat dengan memfitnah, menyebarkan aib dan seterusnya, madunya dan seterusnya ini tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Subhanallah. Kemudian hadis yang menunjukkan bagaimana wibawa Nabi S.A.W di mata para istri istrinya, betapa mereka takut. Yani menjumpai Nabi S.A.W, menuntut berbagai macam tuntutan tuntutan. Lihatlah bagaimana takutnya Salamah Nabi diam dia nggak ngotot. Tunggu sampai satu satu minggu baru dia ngomong. <tuh> Lihatlah bagaimana ketika Rasulullah S.A.W luruskan Salamah dia pun lurus. Subhanallah. Jadi mereka begitu Begitu segannya kepada Nabi Betapa besarnya wibawa Nabi Begitulah wajib hukumnya setiap istri Merasakan wibawa suaminya Ada menaungi dirinya, mengayomi dirinya Tidak ada kebaikan istri yang tidak Pernah merasa suaminya punya wibawa di matanya Merendahkan suaminya Apalagi mengecehkan suaminya Subhanallah Harus setiap istri meyakini suaminya Di atasnya karena Allah yang telah mengangkatnya Mengutamakannya Subhanallah Kata Allah Arjalu qawwamuna ala nisa Wanita Yani lelaki adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita Ima faddalallahu ba'adhum ala ba'din Karena keutamaan Allah berikan kepada sebagian mereka Di atas sebagian lainnya Subhanallah Demikianlah Yani ikhwan sekalian akhwat, akhawat Kajian sore hari kita Semoga Episod kehidupan Nabi Sallam seenggal yang kita kisahkan di sore hari ini menambahkan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu Wataala tertentang syariat poligami, bos itulah syariat Robul Alamin yang jangan sampai diingkari, apalagi dicerca, dilecehkan. Nabi yang mengajarkan dan para sahabat mengamalkan dan Islam menghalalkan Allah mensyariatkan, Subhanallah. Kemudian hendaklah orang-orang yang mau melakoni kehidupan dalam berpoligami, belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap kepada istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hidup dengan istri-istrinya, bagaimana Rasul berbagi, bagaimana Rasul bercanda tawa, bagaimana Rasulullah menghadapi masalah-masalah dengan istri-istrinya. Subhanallah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin. Wa akhud da'wanya anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwata al-Islam sesi materi dari kajian ilmiah kita. Bersama Ustaz Ahmad Ridwan Hafirullah Ta'ala. Untuk selanjutnya, Saudara Kusiman si Sa'akidah. Kita akan memasuki sesi tanya-jawab untuk di beberapa menit ke depan Dan silakan bisa hubungi kami di 0218236543. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon ya, Ustadz Nah, di 0218236543 kami coba sapa. Ya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riana di Pandeglang, Ini Ustadz uh, Saya lagi hamil tua tapi saya dicerai. Terus suami saya sudah nikah lagi sama keluarganya. Nah, dengar mereka itu rasanya gimana? Gitu dan saya mohon sarannya aja biar saya lebih kuat dan tegar. Baik. Selamat malam. Oh, Waalaikumsalam, rahmatullah, wabarakatuh. Silakan sah. Terima. Ada penanya ibu kita dari Padang Beliau bertanya bahasnya beliau dalam kondisi hamil. Kemudian beliau berceraikan oleh suaminya, dan suaminya menikah lagi. Apa yang harus dia lakukan? Yang jelas para Ikhwan akhwat sekalian para pendengar dimanapun anda berada. Hidup ini adalah ujian Dan ujian Adalah sarana Dengan yang Allah mengangkat derajat hamba Yang jelas Bagaimana kita tidak melanggar Aturan-aturan Allah SWT Andai kata kita berada pada syariat Menjalankan yang benar Kita telah maksimal Berlaku baik kepada suami Bersikap ya Semaksimal mungkin dalam Mengabdikan diri kepadanya dan ternyata qadarullah taala dia tertarik kepada wanita lain kemudian dia menikah dengan wanita lain kemudian dia ceraikan anda sungguh tidak ada yang dapat kita katakan kecuali hendak anda bersabar memohon daripada Allah subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bersabar menghadapi ujian ini berdoalah kepada Allah semoga Allah menujuki suami tersebut agar Mungkin menyesal dengan sikap-sikapnya Sehingga akhirnya dia kembali rujuk kepada anda Membindah hubungan kembali Dan dalam Islam Perceraian itu ada tiga kali Diatur dalam agama Talak satu, talak dua Yang disebut dengan nama talak rajai talak tiga yang namanya talak bain Boleh saja seorang suami setelah menceraikan istrinya Dapat kembali rujuk kepada istrinya Maka tidaklah sang isi berupaya berdoa kepada Allah agar menyukai suaminya kembali kepada kebenaran, kembali kepada dirinya. Dan tidaklah dia selalu melihat, mengotrospeksi kekurangan dirinya. Kenapa suaminya itu berpindah hati, kenapa suaminya itu meninggalkannya, cari sebabnya. Biasanya tidak akan mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Semuanya ada sebab. Suami, kenapa sang suami itu... Meninggalkan istrinya Boleh jadi Mungkin dia tidak mendapatkan kenyamanan Dengan istrinya Boleh jadi istrinya kurang mengabdikan diri kepada suaminya Kurang mengetahui Apa yang diingini oleh suaminya Boleh jadi, boleh jadi Banyak hal Boleh jadi kerana memang suaminya Ya terpukau dengan wanita lain boleh jadi karena suaminya memang kurang ilmu boleh jadi suaminya memang kena fitnah wanita banyak sebabnya yang jelas istri hendaklah melihat dirinya di mana kekurangannya dan perbaiki kekurangannya kemudian setelah itu hendaklah dia berusaha tentunya bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam. Baik terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita berikan kesempatan yang kedua, sudah ada uh, Bunda Ikmal di Banda Aceh. silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Barakamualaikum Fik. Fikir Barakallahu Umum dari Banda Aceh. Iya. Ah, uh, Karena ada sedikit rasa cemburu, ini Ustaz sama istirahatullah SAW yang pertama Aisyah. Uh, beliau pernah ditanyakan, dari kalangan wanita siapa yang beliau cintai? Iya. Beliau menjawab ah, Aisyah. Iya. Lalu dari kalangan laki-laki ditanyakan siapa yang paling beliau cintai? Beliau menjawab Abu Bakar. Nah, lalu sebegitu besarkah keutamaan Aisyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, bagaimana dengan istri beliau Khadijah, Ustaz?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 Abu Bakrin, yang paling kucintai adalah Abu Bakar, ya. Pertama kata Rasulullah Aisyah, Aisyah yang paling kucintai. Kata Abu, kata Amr bin As, minar rijal, yang saya maksudkan siapa orang yang paling kucintai dari golongan laki-laki. Kata Abu Bakar Abu Ha, ayahnya. Kemudian, kemudian siapa? Kata Rasulullah Muhammad Umar, kemudian Umar. Maka seketika Abu Lahmin Amr bin As pun terdiam, tidak lagi bertanya kemudian siapa kemudian siapa. Kata Amr bin As, aku khawatir jika bertanya siapa lagi dia akan sebutkan orang-orang dan tidak menyebutkan namaku. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah. Man Ahabun Nasilek siapa orang yang paling kecintai Aisyah kata Rasulullah. Kata Amr dari laki-laki oh, ayahnya. Pertanyaan ibu kita kenapa Rasulullah S.A.W lebih mencintai Aisyah daripada istri lainnya dan bagaimana dengan Khadijah? Maka kita katakan kenapa Rasulullah S.A.W lebih mencintai Aisyah daripada istri lainnya yang sama-sama bersama Aisyah sebagai madu-madunya? Jawabannya, karena perkara cinta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang membuat Nabi mencinta Aisyah lebih daripada si lainnya. Tentunya berikutnya yang kedua, bahasannya kecintaan Nabi itu bukanlah tanpa dasar. Karena memang Allah lebih mengutamakan Aisyah radhiyallahu anhu dibandingkan si-si lainnya. Bukti apa? Kata Rasulullah tidak pernah turun wahyu ketika berada bersama kalian, ya tidak pernah turun wahyu kecuali ketika aku bersama Aisyah. Ketika aku dalam selimut Aisyah. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah. RA. Kata Nabi perumpamaan Aisyah dengan semua wanita. Bayangkan perumpamaan bubur. Makanan yang punya. Ya, makanan yang berkuah. Dimanikan makanan yang tidak berkuah. Subhanallah. Adapun ketika ditanyakan manakah yang lebih utama Khadijah ataukah Aisyah. Para ulama berselisih. Sebagian mengatakan Khadijah lebih utama. Karena itulah Rasulullah selalu menyebut-nyebut Khadijah sehingga suatu saat merasa terbakar Aisyah cemburu kepada orang yang telah meninggal. Subhanallah. Ya, betapa cemburunya Aisyah sehingga Aisyah radhiyallahu anha wardaha berkata ya Rasulullah, kenapa engkau masih selalu menyebut orang-orang yang telah mati? Ya Rasulullah, andai kata ada, ya padang rumput yang belum pernah dihinggapi disinggahi oleh ternak-ternak dan padang rumput yang pernah disinggahi mana kalau takkan ternakmu betullah Nabi di tempat yang belum disinggahi. Maksudnya apa? Menunjukkan dia itu merasul ini utama kerana dia adalah seorang perawan dibandingkan yang lainnya. Tidak ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika Aisyah marah Rasulullah menyebutnya Khadijah maka Rabi menjawab sungguh dia telah memberikan kepadaku seluruh hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya sungguh dia beriman kepadaku tatkala orang kufur kepadaku dan sungguh dia telah berikan kepadaku anak-anak yang tidak kau berikan maka Aisyah pun terdiam Jawaban yang mana lebih utama antara Khadijah dan Aisyah jawabannya tatkala Khadijah hidup yang paling utama adalah Khadijah tentunya setelah wafatnya Khadijah yang lebih utama adalah Aisyah radhiyallahu anha Subhanallah. Aisyah lebih utama dengan kepintarannya. Tidak ada para wanita-wanita di masa sahabat yang melebihi kepintarannya dibandingkan kepintaran Aisyah. Karena itu para sahabat merujuk kepada Aisyah. Abu Hurairah selalu ber, merujuk kepada Aisyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia terkenal dengan ilmu mengetahui nasab, ilmu mengetahui suku-suku Arab, kehidupan bangsa Arab, ya, mengetahui Ilmu tentang tentang apa namanya perobatan, dia mengetahui tentang perkara fikih, tentang perkara bahasa, dia segalanya. Subhanallah, itu keutamaannya. Adapun Khadijah, keutamannya hartanya, keimannya, apa yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jawapan yang paling baik. Bahasanya, ketika Rasulullah bersama Khadijah, ketika Khadijah hidup tidak lebih utama daripada Khadijah, dan ketika Khadijah hidup Rasulullah SAW tidak menikah dengan perempuan lainnya. Rasulullah baru menikah dan berpoligami ketika Khadijah meninggal. Rasulullah menikah yang kedua dengan Saudah, yang ketiga dengan dengan Aisyah dan begitulah seterusnya. Setelah Khadijah wafat yang paling utama adalah Aisyah radhiyallahu RA. Terima kasih Zekala Heran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita beralih untuk penelpon yang ketiga. Sudah ada pendengar kita di Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Silahkan baru kalau breakfast. Bin Waktu Hadij atau Aisyah tertinggal. Iya, yaitu ditemukan oleh Sopwan bin Abu lupa saya. Sopwan bin Muattal. Dia mengucapkan istijah gitu. Pengertiannya itu yang dimaksud istijah dalam musibah atau istijah dalam ya kagum atau apa-apa Ustaz nah. terima kasih Ustaz, Assalamualaikum tanyaan dari ayah kita ayahanda kita yang ada di Jakarta ketika Sofan bin Muattil pada peristiwa hadithul ifki, ketika Aisyah terfitnah disebarkan orang-orang munafiq dia berselingkuh dengan Sofan bin Muattil ketika itu, orang-orang telah pergi meninggalkan perkemahan mereka dan Aisyah ketika itu kehilangan rantainya. Dan dia pergi mencari rantainya. Sementara pasukan telah berkemas-kemas. Dan ketika itu kaum wanita diletakkan dalam sekedup. Seperti seperti rumah kecil yang dibuat di atas unta. Para sahabat menganggap Aisyah telah berada di atas sekedup tersebut. Dan mereka pun berjalan. Meninggalkan Aisyah r.a sementara setelah mereka pergi berangkat semua Sufwan bin Mu'atil terlambat di antara pasukan kaum muslimin tatkala Aisyah mendapati orang-orang telah pergi terkada kembali ke tempatnya maka Aisyah radhiyallahu anha merasa pastilah kaum muslimin kalau mengetahui dia tertinggal akan dijemput dia pun di sana menunggu dan dia pun tertidur Ya, tatkala dia tertidur lewatlah Safwan. Ya, ketika itu ya pagi hari boleh jadi belum terbit matahari. Tetapi Safwan sebelum diturunkan yakni kewajiban berhijab bagi si Nabi pernah melihat Aisyah. Ketika melihat ada seongkok tubuh di depan matanya, dia mengira yang Teronggok ini adalah orang meninggal sehingga dia mengatakan istirjakinalillah wa inna, inna ilaihi rojiun dan Aisyah ketika mendengar kata-kata innalillah wa inna ilaihi rojiun pun terbangun seketika dia menutup wajahnya tanpa ada bicara seketika Sofwan bin Muatil mempersilahkan Aisyah untuk naik ke atas untanya dan dia di depan jauh mengiring Aisyah. Tiba lah mereka di kota Madinah ketika matahari telah tinggi. Ketika Tuhan. Dan semua orang melihat bagaimana Aisyah berjalan diiringi oleh Safwan. Orang-orang munafik mendapat celah. Akhirnya mereka pun menyebarkan fitnah. Jadi istirjahnya, ucapan inilahnya. Yani Sofwan bin Mu'atil karena dia kaget ada seorang tidak mayat. Dikiranya mayat. Ternyata Aisyah. Dia ya, dikiranya meninggal atau apa. Dia kaget. Karena dia tidak tahu itu Aisyah. Ketika Aisyah terjaga. Al-Sobohan pun tahu itulah Aisyah. Karena dia pernah melihatnya sebelum diwajibkan berhijab bagi si Nabi. Seketika dia pun membawa Aisyah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat satu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Sebelum beberapa menit uh, penutupan dari Ustaz. Dari Saudara Abu Abdullah yang bertanya. Ustaz mohon... Nasihat dan penjelasannya sampai sejauh manakah kita berusaha dan bersabar di dalam mendidik istri? Dan bagaimana tanggungjawab kita di hadapan Allah Azza wa Jal? Bila kita setelah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil mendidik istri? Mohon nasihat dan penjelasan ya. dari hal ini, Sad. Pertanyaan dari saudara kita, Abdullah, sampai di manakah batas maksimal kita dianggap telah mendidik istri kita? Kemudian andai kata kita merasa telah maksimal mendidik istri kita, namun dia tidak yani dapat sebagaimana kita harapkan apakah kelak di hari kiamat kita bertanggung jawab kepada istri-istri kita. Hukum asalnya setiap orang itu ketika dia telah balil memikul semua dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana dia akan mendapatkan berbagai macam pahala-pahala atas perbuatan baik yang dia lakukan. Kata Allah subhanahu wa taala, ya, wa ala ta jarwaziratun yusraqroh tidak dapat dipikulkan satu dosa kepada orang lain. Kullu nafsin bimakas sabat rahinah setiap orang bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan. Maka istri akan menanggung dosanya, suami akan menanggung dosanya, anak akan menanggung dosanya. Setiap orang menanggung dosa. Tidak ada istilah dosa turun temurun. Ya. Yeah? Tetapi suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri. Suami punya kewajiban untuk mengasuh, meluruskan istrinya. Demikian juga punya kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya. Kata Allah, wa'mur ahlake bis-salati wastabir perintahkanlah keluarga mu bersabarlah dalam menyuruhnya, merintahkannya Artinya terkala suami telah berupaya maksimal meluruskan istrinya, mendidik, mengarahkan dan seterusnya, sebagaimana telah maksimal semua cara dan daya upaya dikerahkan untuk mendidik anaknya. Ternyata anak dan istrinya tidak sebagaimana dia inginkan. Maka kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu SWT. Yang jelas Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum bertaqwalah kepada Allah semampumu. Dan kita melihat bahwasanya istri-istri nabi juga ada yang tidak dapat beriman kepada nabi tersebut sebagaimana istri Lut, sebagaimana istri Nuh dan kita melihat bagaimana Lut berusaha memperbaiki istrinya. Dan ini menunjukkan kepada kita Bahawa hidayah taufik itu bukanlah milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ingin kita beri petunjuk seorang manusia, Allah tidak mau orang ini mendapat petunjuk, tidak akan jadi. Dan sungguh benar Allah mengatakan, Ya dimanysha, wujudilumanysha, dialah yang Menunjukkan siapa-siapa yang dikendaki Dan dia pula pulang menyesatkan siapa-siapa yang dikendaki Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Lasta'alaihim bimusaitir Engkau tidak mampu menguasai mereka Wahai Muhammad Bahkan paman Nabi yang terdekat dengannya pun Tidak dapat Rasulullah tunjuki. Maka sang suami Tadkala melihat semua upayanya gagal Semua usahanya Maksimal tidak menemukan hasilnya Tidaklah dia kembali kepada Allah SWT Maksimal dan taklah dia tidak pernah jenuh-jenuh. Sampai kapan dia? Sampai selama-lamanya. Yang namanya memberi petunjuk manusia sampai dia wafat. Atau sampai kita wafat. Lihatlah Nabi. Sampai kapan dia memberi pamannya? Sampai pamannya na wafat. Subhanallah. Maka jangan kita katakan, ah. Saya memang simpan, saya tidak mahu. Berusaha terus. Jangan cepat berputus asa. Subhanallah Ketika memang anda melihat Tidak akan mungkin lagi Dia dapat kita pegang Semua usaha maksimal Kita lihat membahayakan kehidupan rumah tangga kita Karena kerusakannya fatal Dan seterusnya Dalam Islam ada solusi untuk Menceraikan istri-istri Yang tidak dapat ditunjuki tidak dapat diruskan Ini solusi terakhir Yang bisa anda menjadikan sebagai solusi terakhir yang jelas hendaklah Anda bersabar mengasuh mereka, mengajari mereka ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati-hati mereka. Wallahu taala alam. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallamun Muhammadin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.